Curling-podden Podcast della Curling-podcast Curling-podcast Podcast Krellen. Zulink-podcast Curling-podden Välkomna ska ni vara Efter fyra års uppehåll här till podcast nummer två det har tagit ett tag, på grund av olika anledningar, men främst fast jag är glass eh, hemma och spelar fotboll och helt enkelt haft sommar Men sen kommer ju Marcus och Vincent ut med sin podcast här så jag att helt aktivera ska inte bli så nu, nu kör vi. Och med mig har inte vilken gäst yes som helst utan det är en av våra allra största körningspelare, någonsin. Hon har vunnit dubbla årsguld, guld, ett gäng EM-medaljer och tre VM-guld tror jag. Och det är Eva Lund? Två, Två via gullar eller så? På, ja, en som junior också, Så vi ja. räknar in. Ja, det räknar med. Ja. <laughs> då är jag tror jag en av de få i världen som har gjort faktiskt, just de här att ta både världsmästerskap på juniorsidan och säljårssidan har jag fått höra. Okej, okay. men det var inte med samma lag som Nej, det Lund, var nu. inte samma lag. Nej, det är jag som spelar individuellt, bara som har den. Ja. Det kommer till dig att spela med då, men... Eh, om vi börjar med hur, hur, din, hur du började på karriären? hur kom du in på curling? Mamma och pappa spelade och det var i en curlinghall, eller förlåt, en hockeyhall i, i Frans Väsby då. Så då gjorde man curlingis på torsdagskvällar. Så det var ett drag alla, det var ju då, eller aldrig så att säga, så att skulle man spela så var det då, som vi fyllde oftast fem banor. Och det var jättekul, så att det, det var rätt sent också, det var sju till elva, så mamma och pappa, jag fick inte börja, jag fick vänta och vänta och vänta, för jag var inte gammal nog. Så. så jag var så motiverad när jag väl fick börja, när jag var tolv år fick jag liksom på riktigt komma varje gång, annars hade jag provat på lite. Så att, som tolvåring ja. startade jag, så det är ju rätt sent. Ja, men jag tänkte, hur visste du vad du fick vara där någon gång ändå, Ja Absolut, och tittade när pappa spelade. Det var ju en tävling vet jag som hölls i Uppsala som hette Guldäpplet, som var något sån där jättekul på med Ja, festa. men den finns så fort och... den som de nästa eld tror Ja, och den brukade pappa spela bland annat. Det var så här som satt i minnet på mig. Då satt jag i den hockeyhallen liksom, bakom Sajen och tittade på när pappa spelade. Och var flera år faktiskt fascinerad av spelet som jag fortfarande är. Jag tycker mm. det är en fantastisk idrott. Och var dina föräldrar en bra spelare, de spelare man borde känna igen, liksom? Nej, nej, absolut. Utan klubbivå bara. Ja. Och för att det var kul. Mm. Så att det, det var bara för nöjes skull. Mm. Ja, och du var tolv år, sa du, när ja. du mm. Ja, som du sa, det var var ju Norveam Ja. Första laget du hade, var det laget du också vann Norveam guld med? Eller hur? Ja, det var det. Var det? Så det var det gänget som vi hängde ihop från början. Och... Vilka var det då? Det var Maria Söderkvist och Åsa Eriksson och Elisabeth Debrito. Så det var... Nu är jag för för att veta vem som. Nej, vi slutade allihopa i och med att juniokarriären tog slut. vi mm. Två skulle börja studera olika håll i Sverige och en sig inte motiverad så att jag blev kvar egentligen. Och så mm. var det min syster som är tre år äldre hon fick aldrig vara med om juniokarriären hon var med i vårt lag hela tiden men fick inte uppleva de här framgångarna. Vi bildade ett nytt lag då, med en från Stocksund. Så då spelade jag ett tag med, med Stocksund. Mm. Eh, med Katrin Kär och Åsa Kär och, eh, Ja, hankade oss fram lite grann. Tadsfölj fortfarande en dröm om... Jag tror att jag alltid har vetat om min egen kapacitet. Men, eh, men i första hand har det alltid handlat för mig om att njuta och spela. Eh, mm. Sen så får man ju efter förutsättningarna man har kan man sätta upp mål. Så när jag väl blev tillfrågad så småningom om att få vara i åt ett, eh, under ett Europamästerskap så fick de lite upp ögonen för mig och det eh, ledde till det andra så småningom. när jag gick mer av det. Som sen är världens bästa dag genom tiderna. Ja, det är väl med... trevligt att spela <hållanden> Ja. <hållanden> men jag, du spelade i Upplands Västby i hockeyhall. Ja. Men hallarna fanns fortfarande i Stockholm då, va? Ja, det fanns det. Så vi så småningom när jag blev lite äldre då åkte vi. I våran klubb då, rymdstenen som det hette. Ja, där kände man inte till mig. Nej, det är en hel hel hemma och det finns så mycket rymdstenar i det området som jag har vuxit upp i med ja. oralen, så det var därför vi hade det. Jo, vi hette ju också inte Curling, vi hette ju curling Gille, inte Curlingklubb, och jag tyckte det var så pinsamt att vi hette Curling Gille, för alla hette ju Curlingklubb, c vi hette CG på slutet. Tyckte, alltså. Ja! Och men det, det finns ju kvar i Skåne jag om gille där. Ja. Jag vet inte klubbarna heter, men de säger att de har Curling Ja, det är för att man vill, Gille står ju för att man ska liksom samlas och ha trevligt att mm. ha Gille, och det, det var liksom den faktiskt andan som var i klubben, så att jag är ju väldigt tacksam för den, det sätt som jag kom i kontakt med idrottande. För det var precis på det sättet att vi hade kul. Det var hela tiden olika typer av tävlingar och turneringar. Och vi fick priser. Och, ja, jag vet att jag fick pris för årets rookie en gång. och Det är sådana saker som jag kan minnas likväl som jag såklart minns det är ju så mycket större, vi går inte jämföra med ett os Men det är på samma sätt liksom den här glädjen. och Det var stort dåligt. Det var stort det var. då att få bli året tråkig ja. i rutan med vänsbekörning. Det var en härlig klubb och det var många lärare som var engagerade i klubben. och så Det var skolmästerskap så det var en stor ungdomsaktivitet faktiskt. Jag tror vi då var den tredje största klubben på ungdomsidan i Sverige. Fast okay. vi inte hade, hade ingen halv. Det är riktigt bra. Det var häftigt så den där, det var som en... en en brum som de hade sprayat guldfärg på och satt upp på en tavla. Det var ett vandringspris så det var ganska häftigt att på alla liksom högstadieskolor i Väsby så visste man vad curling var och att det här skolmästerskapet var. Så det var en himla kul... Det är ändå så... För curling var inte så... Alltså innan jag alla i kull så var det inte så många som hade uppe för curling. Så. Nej, precis. Men i Väsby var det ändå stort. I Väsby ja, var, var det stort jag växte upp faktiskt på det viset. Att, ja, det var liksom... Ja, det drog många ungdomar. Ja, det har gått mig förbi. Jag har hört att Härnösand andra var stora. Sundsvall var stora förut också WSF har jag aldrig kvartaler som jag så jag vet inte att googla upp det igår. Ja just det. Och då då första gången jag såg att jag spelade i WSF då kom en fråga Ja, det är där kom ju från. Så så småningom sen så åkte vi hit till Stocksund. Det var ju den han jag har ju nyhall här i Danderyd men det låg ju i Stocksund mm. i, eh, tidigare och där spelade tennis vi på måndagarna då och så torsdagar och måndagarna var var liksom curling för mig. Mm. Det var stor klubb utan en hall ju. Ja, alltså. ja, ja vi var 80 medlemmar, det var ju oftast liksom nästan alla på plats i den tiden ja. Mamma gjorde alltid fika Så vi samlades alltid inne i de här omklädningsrummen Som i en alla som har varit i en vet hur luktar i ett omklädningsrum ja. Det är att vi gjorde fika <laughs> ja, jag, jag, jag, jag, jag. ja visst det var jättemysigt så man träffades och så fikade vi först, det var ju innan 7, så man hjälpte sig åt att göra isenbär i sten och sånt där. Mm. Hur var gissan då? Var det jättetrövigt och fall och grejer? Var? Fall, ja. i fall. Jag kommer från Leksand när vi light var in, för vi hade halv men... Ja. Eh, vi hade fall ganska mm. ofta också Oftast i sådana ganska lätta då För det var ju, liksom, det var ju nyspolat och så nypävlat och ja. och, Så att Bra glid tycker jag nog att vi hade liksom, Det var inget tvåhandsgrepp för att komma över isen liksom. Nej det var Nej, det helt <laughs> Så inget och sådana här saker som det kanske kan bli Nej. Det handlar om de står Och man inte har kontroll på och så. Men, men däremot fall Och det var ju också någonting jag tror I mitt eget spel när jag tittar tillbaka på min karriär Jag tror att det här med min kreativitet Och allt är, lust att se möjligheter, då tror jag kan komma lite därifrån, för det var inte enkelt att Nej. veta hur man skulle kunna komma till ett visst ställe. Vissa ställen, man och... liksom, är det? Ja, ja. Vissa ställen valde man ju att försöka vika till där det inte gick och Nej, där ja, var det fallet. Det, fall. det var som igår. Ja, precis. Perfekt. Men jag tänker klubben nu, den finns inte kvar. Nej, tyvärr men. gör Nej. De inte det. Mm. Men sen i alla fall, du spelade i rullstenen tills ni ner, eller? Ja, hittade. tills det att... Mitt och försvann och den vevan någonstans blev nog klubba i bilen och Det hade ju att göra med att ja Det var mer okej okay för folk att resa. Det var svårare för oss att få tider i, i ishallen. Jag tror till och med att de skulle börja ta ut hyra där, vilket Sjölingklubben inte hade råd ja. 200 000 eller någonting. Det var samma sak som att säga att vi behöver istid till hockey. Ja. Och tyvärr är det ju så med de här stora idrotterna att de, de har ganska mycket man. att säga till dem mm. Så att, det var ett hockeytid och då, då försvann det just och blev liksom blev en vilande klubb. Mm. Mm. Och du höll inte på med hockey eller? Och sånt där Nej, Fotboll det gjorde vi. Jag var lite grann ja. och lite gymnastik Jag höll på med lite blandat så det var ingenting jag hade fastnat för att jag fastnade till Körling. Ja. Men sen började vi i alla fall. Det var när du bytte klubb kanske du lite mer seriös då. Eller? Ja, så småningom egentligen när, när tillfället bjöds. Jag tror att jag som Skip kanske har haft en styrka just det här med att skapa möjligheter med det som jag har, det som finns att erbjuda. Så att vi bjöd väl lite grann. Motstånd då för ja, Lag Elisabeth Gustafsson och ett Norberg På den tiden och som var outstanding Jag menar vi var inte på deras nivå Men vi kunde nog spela en del jämna matcher Och göra mm. lite klurigt för dem att och slå oss ja. och Det kan så, vara vi, riktigt kul också Var det andra lag som bara kom hit och Ja jajamän vi vi, för Visst så är det ju Visst att vi kanske var lite krångliga Och så 98 då frågade ju Annette <coughs> Jag hade varit med Elisabeth Gustafsson också Som reserv 93 Så det mm. var egentligen mitt första för Fast det var ju som reserv då då, för det ja. 93 laget och, eh, så att de hade väl lite ögonen på min talang helt enkelt. Så det var väl det som egentligen möjliggjorde min karriär sen att, att ja, andra lag hade sett och ville få med mig i sin lag också. Och då blev man uppskattad och det känns det bra liksom. Precis. Vill jag ta in lite mer, eller hur? Ja, visst. Ja. Men ja, sen, vi... sen kom det där bytet kom i alla fall. Ja, det kom. Vilket då. år var till... 98 var jag i reserv och sen efter det så följde jag med säsong så eh, att jag med och lagade och det var fem stycken. Och jag tyckte det var Kanske inte helt självklart från början att kliva av rollen som skipper. Jag behövde tänka lite på vad det skulle innebära för mig och, och det val som man faktiskt gör då. Mm, jag tänkte precis fråga det också. Ja. Hur, det måste vara stor skillnad som du har skippat hela tiden jag. Ja, och jag tycker att det är en rolig del av spelet. Ja. Men sen kände jag en, en attraktion för den rollen. För att det är en lite otacksam roll på många sätt. Man får inte den uppmärksamheten kanske som, som kaptenen får, men... Och det behöver ju nödvändigtvis inte bara vice kaptena, men någon i laget behöver vara den som kaptenen kan luta sig mot, som skapar den här tryggheten på för att det är ingen människa som är ett och allt vet vad man ska göra, och firan ska avsluta och skippa, och, jag menar, behöver ju såklart understöd från hela laget och inte bara en person. Och när Nett och jag så småningom började lära känna varandra så var ju det en fantastisk resa tror jag för oss båda och för jag menar inte bara oss, vårt lag handlade ju inte bara om man ett och mig men, men vår kombination av personligheter och vad vi ville göra, vi fyra skulle jag säga, var det som gjorde oss så framgångsrika som lag för att mm. vi, vi byggde verkligen på våra styrkor mm. Det är perfekt, du svarar på alla frågor jag rader utan att ställa dem, det är, ju, det är bra som helst det <laughs> Ja, bra, ja. men väggen är du kom in spik jag tänker när du kom in i laget nytt, det måste varit... En annan tid antagligen mot det laget du hade haft innan. Oja, oh och jag var ju väldigt tyst i början. Jag tog ju absolut inget plats. Då handlar det ju mer om att ta in det här laget och se hur det fungerar. Och lära att bygga relationer. För att som så mycket annat i livet så handlar ju... Jag tror också att det handlar om relationer. Vilken relation får du till, till varandra inom laget och mellan personerna? Det är så att det är viktigt att man lägger tid till att skapa relationer så att man sen har någonting att bygga vidare på när man åker i situationer och kanske tycker olika mm. att man har den här relationen och att vila sig tillbaka på och vi var fem också i laget då man skulle rotera och här herregud Det, det är, är alltid alltså. vi hade så lika förhåll mitt som Inget bra, det är för vi, vi har mycket mer mental här det här med liksom att Ska man bänka stå när man har haft en dålig match? Och vi vet ju ja. alla att man kan göra en superdålig match Och nästa match kan man göra fantastiskt så ja. att ha de besluten baserat på hur man levererar är ja, jag det Jag tänker då, du, ni rullade väl inte på alla spelare heller? Nej, du? hur? Antagligen Anette-spelare, spelade ja, du ja, också alltid. Nej, jag gjorde inte det i början nej. Men ja, då blir det blir också så det lite såhär Är alla lika mycket, det här behövs? Behövs ja, det här, det kan mycket ju kunna sitta på bänken. Precis, och jag kom ju liksom in och de hade ju haft Andra vicekaptener och sen, ja, det är innan man hittar sina roller så är det lite svårt. Ja, ja jag känner igen det där, för ja. jag gjorde det likadant förra året och då var det Jara som spelade hela tiden. Mm. Mm. Men andra fick rulla, även, det kan ju inte kännas lätt alltså. Nej, det, och sen det, blir det, det så jag så. Och de, de har pratat, Axel Sjö med efter det också, han hade liksom svårt att gå ur, då får man sitta i match. Och då går man liksom ur fokus, sen ska man försöka komma in i matchen, ja. Nästa som kommer och... Ja, man är ju inte, liksom, inte här uppe hela tiden, Nej, nu sitter visst. jag och pekar här på mikrofonen men. Det... Jag, jag håller med, och så blir det så att när vissa matcher går väldigt bra och man har den här flytet i både spel och kommunikation Då får ju alla någon sorts liksom, det här blir en favorituppställning och, och mm. sen så kan ju den variera Men, men det, ja, det, det är svårt att spela fem, jag tror att jag menar, det är framgångsrika om man behöver bara fyra mm, Det skulle jag mm. jag skulle inte rekommendera någon att spela fem Nej, inte jag Så länge är inte för det mest sociala att bara åka runt och att reda det så liksom ja kan till och med man vill sitta, ja. man är lite trött. Kan, kan, kan det inte vara då? En morgon och en kvälls uppställning, det är ju bra helst. Ja, ja, men det beror ju klart på men nivå, men satsar man var... mot eliten så tror jag inte på det heller. Alltså. Nej, man behöver vara fyra. Man behöver mm. hitta de här rollerna och, och... Mm. inom laget. Mm. Men du kom in den 98, va? Ja, det gjorde jag. Och då hade, visst hade det varit Elisabeth Gustafsons lag som hade dominerat tag innan, va? Absolut. Ja. De var ju var har varit världsmästare va? jag vet inte när de tog sin sista titel. Jag är inte dålig på år, men de var ju dominerande på liksom världskörningen hade de ju varit. Ett tag där. Mm. Mm. Och då ska jag bara få nämna alla namn för att ni inte bara ska veta skippernamn så var det också Katarina Nyberg. hur visste man dem och Elisabeth Persson. Just det, här, ja. Fantastiskt bra lag, det är med faktiskt mm. med sina väldigt tydliga roller och ansvarsuppgifter. Ja, det, var ju, det blev ju en stor kamp när sen, eller hur? Åh, oh, absolut. Det var ju var den största riktiga körning som är någon som har lyssnat på Markus och Vincent podcast men då snackar om köringen i ja, ja, ja. ja Det måste okay. vara den största riktiga köringen intrigen Trina men det två dagar. Det syns ju Ja, verkligen inför OS ja. mm. Det var säkert inte jättelätt men det var väl jättebra för köringen tror jag. Ja, och, var... för, och för oss <laughs> ja. blev det ju väldigt bra. Alltså, jag skulle säga att att inte ta ut oss som då på ett sätt var det hetaste laget mm. För vi hade ju precis vunnit VM-silver och EM-guld när OS skulle spelas. spela och Det är helt okej okay resultatet liksom. Det är ett helt okej okay resultat, ja. då, då, då är man på gång mm. Men vi var ju också ett nytt lag kontra det här rutinerade laget Så, att mm. säga. så att jag, kan, jag kan se och kan nu i efterhand jag liksom är jag inte i de känslorna Hålla med om uttagningen mm. Um, dock vet jag inte om uttagningen är till på ett skyss mot lag Elisabeth Gurst och hur de ser på det. Om de skulle kanske vilja bli uttagna tidigare mm. än vad de faktiskt var. Hur är mycket innan var det då? Jag tror att det var på sommaren innan där, så det var ju ja. efter vårt VM-silver sen så då till råga på allt de och så går vi och vinner, nu vet inte jag hur de kände, jag ska tala för mig själv, men mm. jag kan tänka mig att det inte så kul när vi sen då följande EM, för då var det fortfarande så att man kvalificerade sig för mästerskapen, så vi hade kvalificerat oss för EM och vann ju också det, och det var ju bara två månader innan OS, så att det att, ja, och så att bli ifrågasatta då i media. det kan inte vara speciellt lätt för dem att, Nej, att behöva stå och försvara sig. Försvara sig själva varför man är uttagna. Ja, alltså. mm. verkligen. När det här andra laget fanns liksom, som någon sorts liksom uppåtgående. Mm. Men jag skulle vilja säga, liksom här, när vi fick beskedet då att vi inte var uttagna så tyckte vi att det var lite orättvist. Jag trodde nog inte att vi skulle bli uttagna men jag tänkte mig kanske ett kval eller att man höll på beslutet lite grann. Mm. Okej, men då fick vi tugga i oss det Och vad som hände var ju att vi redan den sommaren då 2001 Satt oss ner och sa Okej, okay, nu blev inte vi uttagna Det här är jätteorättvist Nu ska vi se till att ingenting kan liksom ligga i vägen för Att vi ska åka till OS 2006 Och vi ska vinna guld Så ja. det där ilskan på något sätt Vi kände då Var ju det som Var vår driv Ja, alltså. vi skulle vara ja. liksom i detaljer, allt vi skulle förbättra och jag tror att vi var liksom Ja, men jag har ingen aning om vad andra lag gjorde precis då, men, men vi satte oss ner och ringade in de olika områdena som också inte handlade om i det vill säga FYS. Mm. Eh, vi pratade om lagsammanhållningen, för att Anette och jag hade inte så lätt att hitta var varandras relation, för vi är ganska olika personligheter, i alla fall då, så har det ju mm. hänt mycket med oss. Ja. Man, man ändrar sig som människa, men som vi var då så var vi ganska olika, och, och även Katte och Anna... liksom eh, som utvecklades så mycket som människor och tog mer plats vilket var otroligt gynnsamt för laget mm. men det är ju klart att det sitter en massa insikt och klokhet i dem också ja. Ni blev mer om en maskin liksom, var ja. som en lagmaskin? Ja, vi blev som en lagmaskin och just att vi tittade på de här olika delarna utanför. Vi, vi gjorde olika saker med våra familjer utanför sådant för att också de skulle lära känna att allt som vi kunde påverka som vi ansåg kan påverka ett resultat skulle vi göra det vi kunde för att förbättra. Så det vart som ett helhetstänk. Man kan säga att vi varit väldigt professionella utan att på något sätt vara det då, För då kunde vi inte. Vi hade ju fulltidsjobb. Och ja. liksom, men vi försökte ändå hela tiden att lyfta nivån bon på det vi gjorde. Mm. Jag tänker på, om vi backade baks lite grann där du sa att ni var det, inte så rutinerade laget kontra rutinerade lagen som ja. är uttagna. ser ganska lätt att dra paralleller till hur det ser ut i domkörningen just, just nu i Sverige också. Eller? Ja, det gör det. Ser, ser de nog likheter nu? Ja, Sikriksson som rutinerade ja. Hasselborg verkligen on fire. Liksom. Ja. Och det som är nu då att vi har lite mer tid. Vi kommer ju lite sent. Vi, alltså, vi var mästerskapet nästa år. Okay. Är du med? Mm. Så att jag tycker att de har ett år tidigare att visa nu vad de kan. Mm. Så att de har lite mer förutsättningar att hinna bygga rutin. För att vi ser ju hur bra dagplats passar på att men vi vet inte riktigt vad som kan hända med dem under ett mästerskap under stor press, för det har inte de utsatts för. Så därför är det så bra att de hinner träna lite på det. Ja. Det finns ingenting som säger att man behöver rutin för att vinna ett mästerskap. Man kan komma in i ett flow och dominera det utan, utan någon som helst rutin. De har mm. kapacitet att vinna ett OS-guld redan nu liksom, ja, så Det är inget, inget snack om det. Men det, det handlar om att skaffa sig så mycket säkerhet kring helheten och om du förstår det lite grann hur jag menar. Så då är det bra för dem att hinna, kanske nu få åka på sitt första EM och vem vet kanske sitt första VM som lag här. Och så har de ju lite tid på sig att, ja, lite ja få in tid. allting. Ja, ja. ja. men finns det paralleller, det gör det. Mm. Ja, det. De la men där 2001, det var sommar där, sa du? Ja, precis. Det var där ni verkligen... Ja. Det var, en, det var en punkt som ni ändrade att eller Ja, alltid, ja det, det, det gör det verkligen. Det är som ett minne. Vi åkte till och med iväg till Hövebobruk i Sandviken. Och... Det, det är kul där det har varit. Det är jättekul. <laughs> ja. Vi var där fyra gånger faktiskt. Ja. Allt som den här favoritställen. Prost... Men var Elisabeth Gustafsson som kvar fortfarande ja. efter det här? Ja, det var de ju. Ja. Mm. Och de satsade även mot 2006, eller? Var ni med? När slutade de sen? Ja, det var en bra fråga. när de slutade nog efter att de egentligen misslyckades då. Och... Ja. 2002, jag tror det. Och sen så kom ju Siglusson egentligen som vår värsta konkurrent. Mm. Uh, och då var det 2006. Margareta. Maria. Maria. Åh, oh, jag borde ju veta det här. Men det är var Nina med det också? Maria var, kan ju inte varit med. Nej, men jag var själv. inte med. Och jag undrar om Nina kom med så småningom, för att vi, vi hade ju lag... Gud, från Sundsvall, och jag är så, så hemskt mycket om det, jag är än så dålig på namn jag är dålig på mina egna årtal så jag, får, jag hoppas inte att det är någon som tar illa upp här. Jag har haft ett en konkurrenter också. Jag har jag haft tror. ett gäng konkurrenter. Ja. Och vi hade ju, jag menar, innan vi fick, eh, vi fick med Anna eh, LeMoyne som hon heter mm. nu då, eh, var ju det och så otroligt talangfulla som Aldrig liksom lyckades hela vägen. Ja, de har ju meriter från mästerskap men de hade ju kapacitet att bli så mycket bättre så varför de inte lyckades och varför vi lyckades och sådana här saker, det är ju spännande. Och sen så små... Men det kan ligga mycket än ni var inför då? Jo, det med kan du ja. absolut göra. Mm. Men när kom Anna i det låget, då? Det var... Hon kom med 2003, var det det? Mm. Jag skrev ner ja. att ni tog VM-brons det året Ja, Kanartia. och då kom hon med i laget Ja, spelade ni alla mästerskap som var kvar Mellan 2002 och 2006 Ja, jag tror det ja, ja. Ni, var på, ni vann varenda elitser, varenda ja. SM Och vann ju flera EM i rad där jag inte, Usch, jag kommer inte ihåg hur många Men jag måste är du... ju inte sån där som är Nej, det, det... Jag, är <laughs> jag, hör, jag hörde Jag är inte så <laughs> <laughs> något med sånt där <laughs> Även jag är väldigt stolt överallt Så jag är liksom inte en sån som... Nej. Men ni måste ju varit som en alltså, Dunder segermaskin där Ja, det var alltså, det ni har ju det är hur många viktiga matcher som helst ja. som in och... om jag, det, det det har jag väldigt tydliga minnen för när det här händer därför att det är ju så att eh, VM på hemmaplan i Gävle är också ett sånt här minne som då ett sätt på ett sätt inte är angenämt men å andra sidan är en nyckel till framgången när mm. Först hade vi det här inte blivit tagna 2001, stor drivkraft planer som ska göras. Mm. Och så går det ändå rätt så bra för oss. Liksom. Och vi tar ju medaljer och, och guld och sånt här. Mm. Men så kommer ju DN på hemmaplan i jävla I Gavirinken. det var ju otroligt mm, fint. men då var jag liten så jag minns inte så mycket. Nej. Jag minns finalen som spelade. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Så satt vi på läktaren då, tyvärr. Men ja. det var kul att få se dem ta del av deras glädje. Men vad som hände var att inför den säsongen hade vi sagt att vi skulle ta medalj. Vi, vi, vi hade typ den här lite mer vaga mål i början därför att vi mm. inte satt för stor press på oss själva. Det var det vi, som en trappa också? Ja det var som det. en trappa, ja. precis. För vi visste, vi hade liksom satt upp att det här behöver vi träna på för att vi ska kunna sätta att vi ska gå in i guld och så vidare. Vi behöver vara i så här många slutspel och så vidare. Mm. Och då hade vi satt medalj, men sen inför den här, det här mästerskapet, dels är vi hemma och dels har det gått jättebra den säsongen 2003-2004. Så helt plötsligt så hör vi oss själva typ tala om guld. Ja, och det till något tidning vi... och till något tv och sådär kanske. Ja där. visst, och så blir det liksom, förväntningarna sätts där. Mm. Och sen när vi är ute på isen så, så blir vi liksom, ni vet det här med när krav ska hanteras, när man liksom låter det komma liksom. I fokus blir allting svårt mm. Då är liksom varenda uppgift svår Om vi lägger en där Då kan de göra det Så det blev en enormt mycket diskussion Både ja. mig och Nett emellan. Och det var inte kanske att vi var oense så att vi ville liksom ha en konflikt Men det är ju för att vi ville göra det bästa Och då blir vi liksom framåt och tillbaka hit och det. Så istället för att jag går in och förstärker Ibland när Nett behöver jag bra beslut Eller att jag går in ibland och säger Det här beslutet tror jag är bättre Det är ju så man ska fungera Så var det ja. liksom en, en pågående diskussion Och det tar ju en enorm kraft och det tar tid mm. så det, vad som Och händer... matcherna gick på tid Ja, gick på tid Så att vi får förlora tre matcher på tid Och det här är sant alltså. så att På slutet så får vi alltså forcera matcherna Och förlora alla de tre matcherna på sista sten så ja. jag menar... Och det är inte så konstigt att Man måste stressa dig Vi här stressar, så vi håller ju inte fokus Vi lyckas ändå krångla oss till ett särspel Och jag tror att det var mot Jackie Lockhart från Skottland Om jag minns, att ja. det det spelat det är inte har så stor betydelse, men vi åker ur i särspelet och hamnar vi då om det är en femteplats eller en plats, eller vad det nu blir i den här mm. särspelsstegen. Och, och då kan jag ju säga att det var rätt nattsvart alltså. Både vad man kände för sitt lag, liksom vad man mm. kände för sig själv, vad man kände för lusten till det som liksom, ändå som jag sagt till mig alltid att det ska vara roligt om ja. det är kul att vara framgångsrik Det var just på hemmaplan där också och, det måste ha varit riktigt inför skön, skön som visar upp sig, eller hur? Visst, och det är det här som vi också lärde oss då att om okej, okay, skulle det hända igen så skulle vi aldrig liksom gått upp i publiken direkt med till sina vänner och sin Nej. familj och, det var liksom, det var det och så ens. där gjorde vi och det var ju också fel det var ju så att ur den vad man ska säga att Tragiska förlusten som det kändes då Så föddes det men Det är av misstaget man lär sig mest Och här lärde vi oss en hel del Om oss själva Jag fick lära mig en hel del om Vad fan min roll som vice är Det var inte att jag inte började säga åt mig Utan det kände jag ju själv Sen jag trodde att det här hade jag kunnat gjort så mycket bättre liksom. mm. Och eh, och Wanette hade kanske lärt sig sig att hon behövde välkomna in mig, det är så det är ingen, ingen maktkamp här om vem som har den bassaste hjärnan. Lägg ihop hjärnorna var... så blir det bättre. Ja precis, och ge varandra <laughs> utrymme. Ja. Och, och framförallt det som hände efter den eh, tävlingen var att det var då vi bestämde oss för att vi skulle ha ledord, man kan kalla det för värderingar, det hade vi inte haft innan. Därför att, eh, för vår coach då, som är min man så var det ju jättekonstigt att sitta och titta på oss. Först hade han varit med hela säsongen. Och vi hade det liksom rätt så lättsamt om man säger så. Och vi liksom löste uppgifter. Så fick han bara sitta och se hur vi liksom egentligen bara kämpade hela tiden. Och, ja. och, och ingenting var kul. Så då satt han och funderade på vad, vad han behövde göra. då hans lösning blev då att vi skulle tillsammans en hel helg jobba igenom det här, vad som krävs för att man ska vinna och att man själv kan uttrycka och sätta ord på vad det är, vad det är i ett sammanhang. Mm. Så då började vi jobba med det och då var det ju fyra leder som vi kallade för trygghet, positivism, fokus och glädje. Ja. Så det var de fyra orden vi hade. Vilka, du vet på intro till Svenska Körmarsen. ja är de där fyra orden står där? Det är tre har, vi är det? det? Är det tre? Vilka var Trygghet, glädje och så positivism kallar det för. Det vet inte, det ordet finns tror jag inte. Ah, ja, det är glä... Det vad jag betyder. Nej, och, de två är inte med. Och, och så fokus. Ja, det är glädje och fokus som är. Med. Ja, du kan gissa vilket som som från Börnets här. Eh, jag skulle gissa på fokus Ja, du också. Ja, det, ska bli ska det? Jag? <laughs> <laughs> och det är roligt. Och jag kanske då är mer åt det här liksom positivism hållet. Eller, ja. Och... och och kläd, trygghet kanske då, ja det behöver ju alla med katte mm. och glädje annars. Mm. Man kan säga att det, det, var en, det är ganska tydligt det, det, kan man se ganska det. det är ganska tydligt ja. hur det är. Och det är också när vi liksom identifierar det jag tycker att det är okej. Och det var inte som att vi hade valt ett varsitt ledord utan vad vi gjorde sen var att <skratt> från början hade vi Ganska många ord vad det innebar Som att för mig till exempel så var trygghet ögonkontakt Och ögonkontakt var någonting som man inte gav så mycket mm. Men när jag satt ord på att men jag känner mig trygg om vi bara håller ögonkontakt här när vi möts ja. så... Och det var alltså hela tiden, FC spelades en efter en ja. ja, jag behöver ögonkontakt på banan mm. Punkt liksom. mm. Och så kanske för Annette så var det si eller så, så att Man kan säga att vi sätter upp ganska tydliga spelregler för vad vi ville ha Vad alla behövde Mm. Och sen kunde man inte liksom gå och checka den där listan under match Men vi satt i princip och diskuterade igen För att det är lätt att glömma bort vad det är någon annan behöver Alltså i form av liksom, vad, vad betyder det för dig Fredrik? Liksom för, mm. ska, för det betyder inte samma sak för mig Nej. Och på det sättet jobbade vi sen För att liksom se till att nu ska vi leva upp till den där leden Så vi var återigen det, Vi låter ju när jag tänker på det som otroligt tråkigt. <laughs> ja. Men, Men det var det precis bli. så det var ja. För att det hjälpte oss du vet, liksom Det blir ett team Man spelar så mycket Så att man tar varandra för givet Och man tar för givet Att allt ska bara finnas där mm. men, men vi jobbade med det där Och ju mer vi lärde oss det För det var ju under flera år För det här var ju efter 2004 då, Så, så satt ju det här i ryggmärgen och, och Stefan ibland När han tyckte att det krävdes Ibland pratade vi inte om det här med ledord Men ibland tyckte han Nu tyckte han att det var dåligt liksom, Fokus på barnen Då kunde han säga så, här, Eva, du, du tar fokus nu liksom. Du ser till att det är fokus Alla andra ska fokus Och då var det började liksom som det är en min uppgift. Man kunde få ett edord som man normalt sett inte gillar och Annette kanske fick något annat. Alltså så att vi på något sätt kunde i med vår coach få ett uppdrag att nu ser du till att det här också finns på plats liksom i laget. Liksom. Det är otroligt väl tänkt allt det här. Alltså det är ju, ja, det, det det kan, jag tror inte det kan vara många lag. Vi är inte i närheten av här som ni har jobbat. Nej. Men man märker att det verkar fungerat också. Eller? Ja, jag tror att vi gjorde det. Ja. Och, ja. Det är häftigt att vi gjorde det här också helt, utan egentligen tittar man på verktyg och liksom vad en coach gör, jag har ju själv i min, min yrkesal fått gå lite coachutbildningar, jag är inte liksom någon eller så, men jag har fått en del liksom vetenskap bakom så gjorde vi otroligt mycket rätt saker mm. utan att veta, så vi gick lite på magkänsla och, och klokskap som fanns i gruppen och skapade det här. Och vi hade jättemycket press på oss då, liksom säsongen 2004 2005, som säsongen 2004-2005. Mm. Vi tyckte vi hade misslyckats och att dun var lite öppen då för andra lag. Men då hade så, ni fortfarande vunnit EM där va? Jo, vi hade det ja. men vi var ganska stränga <laughs> ja. Vi tyckte att vi hade gjort en riktig underprestation där på VM. Och, ja. och, och ja, det, det var de lagen vi skulle möta på OS också, Ja, det var vi, mm. ja. Så att, ja vi hade press och så åkte vi då på EM då 2004. Och det gick så dåligt för vi var i Sofia i Bulgarien och det bara det var en, liten, en liten otrygg miljö faktiskt. För det ja. var mycket vildhundar och det var möjligt när vi skulle få... <laughs> det finns få... ens körning i Bulgarien men ja. det kanske är ja. ja, och det var väl inget fel på arrangemanget men ja, det var, allting var lite annorlunda att vara där. Och i alla fall så gick det jättedåligt för oss. Och vi förlorade mot Italien och vi, liksom, ja, vi höll inte på att ta till slutspel. Okay. det här var efter orden, ja. Vi hade ledorden nu. Mm. Ja. Vi hade ledorden ja. men vi var fortfarande liksom i, i vad ska jag säga, brygga självförtroendemässigt. Ja. Och ville så mycket. Och sen så, så händer så hade vi liksom tre matcher kvar och började vinna alla tre fantastiskt slutspel som som jag menar, Som som mm. stod ut på stegen Vi hade förlorat alldeles för många matcher och det var Skottland och så alltså, att det var alla de här bra lagen kvar. Mm. Men då, då vände vi och då vi vann de matcherna. Och Min, det, minsta matcherna var. Ja, och jag minns sen, Alltså, efter det så stoppade ingenting oss Sen flera mästerskap idag. Alltså, ingenting stoppade oss för, Nej Jag har ju utan att ni har vunnit Från 2021 till mm. 2005 Ja, vi bara var... Det ja. startade ju med det EM-et var det vm 2005 Och så var det, ja. det em eh, innan OS Och så var det ju OS och så var det ju EM och, ja. och, jag menar, för då Den där proppen som gick ur i Sofia När vi tog oss till slutspel För den semin och finalen lekte vi liksom Bara hem när vi väl hade liksom tagit oss dit där vi kände att vi skulle avslås om medaljerna så försvann den här rädslan, rädslan för att misslyckas och vi var helt mm. enkelt den vi hade. Och så vi försökte stärka upp med de här ledordarna. Och det tog er två dagar? Ja. Från att vara i botten till? Till att bara bli bäst i världen. Ja. Det är rätt konstigt. Det är det <laughs> hade. Italien tog Storskalpen! Ja. Det är inget ont om Italien, men de har inte den jämnheten och ska inte kunna Nej, slå så inte. enkelt. Liksom. Vi var ju tränade verkligen mm. då. Ja, man har inte hört om att Italien på den tiden var någon matchfactor. Det var inte på Nej. den tiden, Nej, men vi har sett andra på senare år, men ja. då, då var de inte. Det var inget lag som vi skulle förlora mot. Ja, det var en härlig upplevelse och just att få vara med om det här, att titta tillbaka och förstå och inse. Att det är de här motgångarna som stärker den och utvecklar den och man lär sig om sig själv. Mm. Och det känns ju inte som det just då, för då, just då vill man ju sluta. Mm. Man vill säga att jag orkar inte med dig längre. jag vill inte ha dig som laddkamblaterna, <här> nästan så inte ja. kan det ju kännas. Var ni nära någon att spritta upp det? Nej. nej, men, det, men det, jag vet när vi satt där i någon bil jävla, jag vi grinade och prata med varandra. Men just då, vi sa att vi skulle sluta, men det kändes bara botten allting. Ja. Det var något uttalande stackars Annette hade gjort, liksom, om det var Expressen som skrev. Jag menar, där var ju hon också grönt. Jag menar, säger du någonting, det är inte hennes ord. Mm. Och då var det något om min prestation och jag hade spelat dåligt. Liksom, men det är inte så kul ändå att läsa det. Nej, du fick läsa Nej. Du fick väl inte höra från henne som hade sagt det? Nej, inte det heller. Hon kanske inte riktigt hade sagt det heller. Nej, och så, så fick man läsa det. Och så, ja menar, då blir det ju jobbigt mellan oss. Liksom. Så mm. det var ju någonting som jag tror att... Ja, nu hade vi ju så jäkla tur, alltså, så att de här mästerskapen stod i fokus, då lyckades ju vi, men när vi vann OS guld två gånger, jag menar mm. vi hade ju andra gånger inte hade gått bra då hade vi fått, då hade vi också varit uppleva det var på stor negativ press liksom, jag mm. menar, men vi var bara ju bara journalisternas gullungar. Ja, vi hade ju bara tur. Ja, men då var det väl inte helt givet. Andra åren var det inte lika givet. Nej, det var var väl en mera favorit för 2006? Ja, jag ja, men jag tänker ju som man själv som person fick uppleva. Vi hade ja. turen att bara få uppleva positiv media. Det vill ja. när alla vi träffade när de ska ha foten och hi och hej. För det gick ju bra, med det jag. Mm. jag har ju sen det där mästerskapet aldrig behövt läsa att han skrev någonting om att jag hade presterat dåligt. Liksom för, för att vi hade inga sådana... – Motgångar tyvärr, ändå, då, då. det gick bra. – Det var alltså 2004, va det var? – Ja, det var 2004. Ja, – Det var mm. enda riktigt dåliga ja, det var dålig. dåliga pressmottagningar. För ja, alla. Mm. Verk – Ja, verkligen. Dålig pressmottagning och dålig prestation av både laget och mig själv. Liksom, – mm. mm. Om vi går vidare, till, vi hoppar fram till OS ja. 2006. Ja. – de var väl det nytt för alla, eller hade de, hade de varit på OS-inom? Ja, en kaktin och han på, så var det ju inte vad jag vill. Ja, på och, och, det, så det mm. hade de varit med om. Det ja, hjälpte till ändå måste ju det, det. tror jag. Ja. De, man var vara med oss om storheten lite grann, vad det är som förväntar sig liksom, när man kommer på plats. För att, mm. det är ju inte som någonting annat. Så det är ju som att man, man får ju hålla ner sig själv och sina adrenalinivå. Man, mm. Det är ju så häftigt alltså att vara med på ett Olympi spel. Och det var i Turin, eller ni spelade i Temptino mm. eller no, Pinerola. Pinerola, i Pinerola just ja. Och vi bodde ju i, i, i Turin, så vi bodde i os Vi ja. hade även eh, hotellrum i staden när vi hade så kunde vi. Så vi bodde där två gånger. Mm. Mm. Men hur gick det? Var det inte rakt igenom? Inte rakt igenom, det var det inte. Men det var stabilt var det. Alltså, jag tror aldrig att det var så att vi kände att inte vi skulle gå till slutspel. Återigen så är inte jag en sån person som, jag har ju bättre minnen än Annette brukar hon men jag har inget, inte den typen av minne. Man, jag lägger så enormt stort fokus när ute på vanan så att man är så mentalt tömd lite grann efteråt. Så att allt som hände precis just där och då, det minns jag liksom inte så. Men jag minns mästerskapet som helhet, som otroligt stabilt. Vi var egentligen där för att vinna, vi var bäst i världen och vi lyckades med det liksom bära oss en den pressen. Jag, när jag tänker tillbaka liksom, på vad som kan ha gjort avgörande så var det också liksom, det här glädjen som fanns i truppen. Vet inte om... Bland Men allihopa. Ja, ja, därför att vi var sprint började ju. Var alltså, det ganska tid sedan då? och precis. Exakt. Vi kommer ut första matchen i mitt som och då får vi höra det här och få frågor på det. Och det är, liksom, ja, det är bara det är som någon sorts liksom sånt här go som finns i huset där man bor mellan laget, kronor. och vi var ju väldigt liksom, om man säger nära så att vi att man, man är man bor i samma hus, man äter på samma, man följer varandras matcher, damkronorna eh, ja, så både, både här och damhockeylagen lagen men vi det var mest framgångsrika vinterolympiska spelen med 14 med medaljer och sju guld, så det var mm. ju en kul att Skönt att vara med på det, du. Ja, precis. Det var riktigt nice. <laughs> ja, verkligen. Och vi, hade, vi fick en bra start, jag vet att vi hade Skottland tidigt med Martin och Martin då som var regerande. Vi måste ha varit Ja, det var det var och hade, mm, Olympiska mästare, och ja, vi vann en hel del mycket matcher, men också som jag sa, jag minns USA, att de hade en som svar en skiljomgång och så, så det är små marginaler när man tittar tillbaks som avgör. Mm. En tur var det inte bara. Nej det var, det var inte bara Nej, det, det, det, det tycker jag faktiskt inte Var det gång, det var bra vår karriär, så var det där runt 2000, 2006. Mm. Mm. Och där, vilka mötte ni var det Var det Schweiz? Ja, Sverige. Jag och den där stenen måste vara den mest kända av svenska stenen någonsin Ja, den, den var ja. <laughs> Och den vill jag spela hela tiden det var ju liksom inne på draget där ganska länge Men mm. där gav inte jag mig För att jag tänkte att här blir det svårt att spela Inte på att Annette, hon är en fantastisk spelare Hon är ju mångsidig och Men just adrenalinet Och du ska få den här stenen och, och stanna där inne På fyrfoten och mm. Jag tyckte att det här slaget med dubben det, det kände här rätt Ja, ja och hon är så bra på dem också Och jag minns farsan hemma då han satt och dömd ut den totalt när ni hade valt uppgift. Ja. Han tyckte ni skulle dubbel dubben men något andra hållet, fattar du? Aha, okej. Okay. Mm. Han tycker alltid att man ska tvärtom, så det är det faktiskt. Ja. Men det, <laughs> han... det, det, det är det jag minns för en steg. Sen var det bara... <laughs> <laughs> var det bara <laughs> <laughs> så det hände det en förvandring. Ja, men. Känns, känns ja. okej ja, det känns som ett okej var fantastiskt. Jag minns själv också från den finalen att jag ska göra någon sorts rensning där i början. Av sista omgången måste det vara Vi leder ju med två, jag tror att de tar en tvåa För att få skilja omgången mm. Men då är det i alla fall en av mina stenar Som inte liksom, träffade lite förr och det är för tjockt eller för tunt alltså det, det handlar ju bara om någon centimeter Så att mm. deras sten går in så att säga. Ja, och står blir den på en poängsten Och mm. kommer med i spel men, men då var vi så pass liksom trygga i det, så jag, tror, jag tror att vi inte ville ha det i färget, Men vi verkligen, jag minns liksom det här med att jag, Varken jag själv eller någon annan hade förväntat sig något annat utfall. Jag tror jag var väldigt viktigt. Hade vi inte varit mentalt starkare hade man ju rätt kunnat vit ner sig. Sen blir ju ändå skiljomgången jättestrulig. Mm. Och Katte gör ju en fantastisk dubbel där. Hade hon in, för de hade så jäkla bra spotter då. Mm. Att, jag försökte hitta den. Och jag går inte. Du har den säkert hemma. Eller, nej, jag vet men jag, inte. Men jag, jag kunde inte se den i alla fall. Nej, men det, det, det hon gör är jättebra. Någonstans har vi band Det har vi fått från SVT, tror jag. Ja. Att, jag har sett det där och... Och den dubbel som Katte gör, så det är inte bara Annette som gör en dubbel utan faktiskt katter som gör en jätte, jätteviktig dubbel för Anna får en lite armstart där i början mm. och eh, jag skulle säga att det är två dubblar i den där sista omgången som är viktiga hos systrarna. Mm. Och sen BOOM så var ni riktkändisar sådär. Ja visst! Alltså, och fick curling på kartan. Ja. Som också var faktiskt ett av våra mål hur fånigt det kan låta. Men vi tyckte att vi, vi kan inte bara fokusera på oss själva. Och det kanske låter som att vi... Det, det, det låter, det låter, det låter Ja Och då det tyckte vi så här att nu har vi ju chansen att göra curling populär och sätta köring på kartan. Så det hade vi faktiskt som en, en, en mål, vi pratade om det här och liksom pratade igenom hur vi ville göra Vad skulle vi säga till media och så vidare om oss och om vår sport mm. eh, För vi kände att det här hade vi aldrig varit med om men När vi, den ålder som vi befann oss i, liksom 35-40 år, års ålder mm. eh, Just att få chansen att sen föra ut vår sport, för den var verkligen inte på kartan då Vi, nej, jag, jag... vi är lite mer eller mindre folkligt på att Ja men typ när jag, det var väl då jag började spela lite tävlingar i den tiden ungefär då visste jag vad det var. Men jag har hört av som är kanske 5-6 år och fick förklara att det var på is ja, till precis. exempel. Men det stenar. Precis. Och sen efter efter blev det en riktig boom i uthyrning speciellt. Ja, verkligen. För folk som ville komma och prova. Ja. Alltså det, det var ju två miljoner viktare som såg i Sverige ja. den finalen. så Det var ju ja, det är var ju en jättehäftig sak att komma hem och bara liksom också, inte att ni kände så Det, det har vi ju. Annette är ju väldigt känd. Men mm. Vi andra har varit kända så till vid att, kommer att titta på dem som inte sett det på förköling så många timmar så de tyckte att man de kände den så jag var ju med om, har varit med dem flera gånger speciellt i början då när folk pratar på en min kökspelare var där så men, vi har gått i samma skol eller vad har vi snyg in så man ska Då kommer det bara, nej, nej, du kan... nej, jag tog skuld, det du, var det Du, du kanske jag, jag kände att det var lite men Det har hänt ganska många gånger ja. att folk, för de, för Man är ingen stor kändis, men alla vet vem Slotan är eller, ja. liksom så här, eller vet, exakt, De känner igen den och kan inte placera den, liksom. men Det beror ju på att de har tittat på, på en ansikte så, så många gånger ja. Så det är kul, det är fantastiskt att prata med om här resan och att det för alltså, att så... folk tycker att curling är en sport att titta på. Mm. Ja, och då OS... man tog fortfarande uttaget va? det var det ja. som bort ja. som tog uttaget, mm. Som det görs nu ungefär va? Ja. Men det var fortfarande kval till EM och EM ja, inför, inför 2006. Va? Ja, och det, och det var, var det... hela våran karriär. Var det ja. När var de ändrade red för mig att det var typ 2008 men det kanske inte var Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi spelade till oss. Jag menar, gav ju bort platsen också till Cissi Ja, just det. Och de. För vi ville inte spela VM då det året efter, vi hade spelat det vi orkade mm. inte, Nej. vi hade fött massa barn och ja, var massa <laughs> och jobb del av det ena och det andra så vi eh, ja, kände inte att vi hade kraften. det var väl lite olika känslor för det, men, men det måste ju laget fattas ett beslut och det var helt när men känner att man inte orkar, då ska någon annan få spela för det är ett fantastiskt uppdrag att få representera Sverige, det är unna i alla som vill. DELA mm. curling. Att sen efter OSR 2006 ja. så tog ni ett vm av bara farten också. Ja, det gjorde vi. Ja, det, det, var, det var kul också. Ja, det var Då det. var det ganska mycket media på det där också. Då ja. måste jag ha koll på er spelar det ganska tätt inpå någon. Verkligen. Ja, ja. Och det var det. Och eh, vi var bara hemma någon vecka tror jag, ja. två veckor och så nåt för det var ju Kanada då dessutom så vi skulle ju tid Ja, mm. så det var väldigt intensivt. Mm. Det var helt magiskt att man vibbar med ben. Ja, det. <laughs> jag minns det att det måste bli stor stor grabb på en eller någonting ja. på ett år. Ja, det måste vi ha gjort. Typ. Ja, det är, är okej okay. exakt Vi samlar inte ett par stycken nej. Ja. Under ett tag Jag minns det mästerskapet för vi var ju egentligen Mentalt trötta Och Jag minns efter någon match, jag vet inte om jag hade vunnit eller förlorat Men för då satt jag mig bara på liksom den här Skumbå och kände att Nu orkar jag liksom inte röra mig här härifrån nej. Jag trodde att jag hade förlorat då Det var liksom där lite Åh ja. oh, nej, vad... Ja, men nu var det nu. bara semester liksom, det var ja. ja, det var fantastiskt att få vinna där. Jag tror vi till och med släppte en fyra och tog en fyra i finalen. <laughs> ja, allting det Vi är på en, alltså. en show alltså, är show, det är verkligen. <laughs> ja, det var otroligt. Ja, det är Nu mm. har vi liksom gått igenom med VM 2006 på en halv minut här. Ja, precis. Men eh, som var din karriär så tycker vi vi går vidare där. Ja. Podcast de la gorlingo. Är det så? Ja. Men vad fåglarna. Det är konkurrens ja. här. <laughs> ja, men vi... Kommer det här man med igång? Ja, Ja. Men vad fåglarna. Podcast de la gorlingo. Ja, vi kan ta det. Ni, ni, ni börjar satsa igen mot Ja, det gjorde vi. Men det var ett lite mera saker som vi inte kunde kontrollera. Där livet går förekörligen, så att säga. Det här med mm. Jag menar, både jag och Anna ville få barn och ja, det hände skilsmässor och lite sådana saker mm. som gjorde att vi inte liksom riktigt viktig, visste hur planen skulle se ut. För att vi styrt liksom planen och alla måste leva efter de förutsättningarna. Nu gjorde vi precis tvärtom egentligen. Vi hade vår talang och vår erfarenhet och som hela tiden optimerade våra planer så att vi kunde ibland anpassa ner Träningsmängden beroende på vad som hände liksom just med oss som individer. Vi kunde säga att vi skulle egentligen haft ett träningsläge. Vi hade haft ett träningsläge på platsen innan ett sm eller för att vi ville mm. kortlägga alla stenar och ha järnkoll på det mm. så vi var alltid precis liksom veckan innan där och hade det men det tog vi till exempel bort krav på då för att det var bättre att stanna hemma då hade vi mer, men om vi hade småbarn och så, så är det ju enklare och mindre energi och behöver resa iväg till Sumsvall eller Svegl ja. eller vad det nu var. Så perfektionen gick ner lite andra. Ja, precis Men ni hade mycket mer rutin? Mycket kreativ och man kan se att perfektionen gick ner på ett sätt men å andra sidan så det kvar på samma nivå För vi hela tiden har ju haft som mål hur får vi ut mest av lådet mm. Så att beslutet att liksom inte åka var för att vi skulle vara så bra som möjligt i tävlingen Så, mm. så då får man ju göra avkast. så det gäller ju att vara smart också i sin planering ja. Och det tycker jag vi var, vi var verkligen smarta för att klämma ut det som kunde klämmas ut så att säga. För vi var ju inte på något sätt Favoriter när vi åkte till Vancouver, men i våra huvuden visste vi att vi kunde vinna. Det ja. var ju ingen snack om det, liksom. Och det var väl det var inte lika många framgångar mellan perioderna här som nej. ni hade innan, eller hur? Nej, det var inte upp till guld heller, det var ju... Ett silver 29 Ja, precis på VM. Det var väl ganska bra timing att det kommer där ändå. Ja, precis. Ja. ja, men vi hoppar, vi hoppar direkt till, till OS här. Vi, ja. <laughs> Nej, ni hade en tuff period, vet du? Ja, det vet vi. Ja, det hade vi. Där, ja. hade ni. Och sen kommer ni in i OS. Vad var det för tjänsten då? Ja, då hade vi ett, satt upp ett motto att vi skulle eh, ta vara på möjligheten, njuta av upplevelsen vad de två meningarna vi hade. Mm. Så att vi skete i allt som hade eventuellt varit, hinder på vägen och sådana här saker, och att planen kanske inte hade föddes på ultraskicka. Så då satte vi ett nedräkningsklocka och så hade vi det mottot att leva efter, mm. eh, att ta, ta vara på varje möjlighet och liksom, njuta hela vägen, för vi visste ju precis vad det innebar att vara på ett OS. Mm. Det yeah. tycker jag vi gjorde verkligen Då mm. minns jag, visst det Så det då kanadensarna Det på var bu Ja, och grejer Ja, det var, roligt, det, var så, vi, va? ja. det var inte alls schysst Nej det, det minns jag också att det ja. var så Och det är inte vanligt för en körlig publik Och det var ju just det, det var ju inte vanliga körlare Som var där, de strek ju störde Så man, man hade svårt att kommunicera på banan Det var hockeyfans det. Typ, Ja det är inte så mm. ja. ja för du minns jag när jag var inne och kollade på finalen där mm. ja, det jag, vet, var... jag kollade igår och då hörde jag det var ett jävla liv alltså. Ja det var det, och vid det laget hade vi vant oss så att säga ja. För att, vi gjorde ju så under hela turneringen mm. Så det var ju att man var förberedd på det Så inte det inte kom bara i finalen Ja, mm. men var det extra mot er eller? De, visste, de måste ändå veta vilka ja, ni Ja, jag menar, när vi, när vi var ute på stan Anna och jag in, En promenad, det var innan OS började, så blev vi indragna i en tv-studio Vi ville som downtown Vancouver I våra OS-moderingar Så då ser man ju, och då var vi intervjuade Och de, jag menar, nu det är kanske det låter lite lärorigt men då presenterar de oss som Living liksom, där med att man, liksom har, ändå, menar, man har OS och VM-guld och så här. Och då är man ju ansedd såklart och har stor respekt hos eh, de som kan ja. vår sport i, i så det är, ju, det är ju ganska annorlunda mot att möta journalister här i, i Sverige. Ja, då var ni. Kan man säga att ni var dragplostret på OS-turneringen där i, ja, i Körning? Det lite så ja. var det ju, men absolut. Vi var ju ett av de stora namnen i och med att eh, Kanada hade inte ett erfart lag, som tillvida hade varit på mästerskap tidigare. Nej. Så att de rutinerade med meriter från VM eh, och tidigare OS, då är vi. Mm. Och det gick hur till final? Det gick Gick, var det svårare eller lättare? Ja, det gick lite, fram, lite alltså. upp och ner, alltså, det var lite grann som egentligen känslan var i laget. På samma sätt som det kändes väldigt stabilt 2006 så var det lite mer svajigt 2010. Så att, eh, mm. det var ingen spiklag väg fram och jag minns inte exakt liksom, hur tabellläget och sådär såg ut. För eh, återigen, när man är i ett sånt där mästerskap, för min egen del så är det så fullt fokus på liksom, nästa uppdrag. Ja, okej. Lämna bakom sitt direkt. Ja, kör. jo. Men det var måste göra också, kanske. Ja, men... men eh, vi var ju väldigt bra i slutspelet, och, och tittar man på finalen så tycker jag att den första halvan är ju våra. Alltså vi har ju lite grann, liksom matchen i vår egen kontroll. Mm. Men sen så, så ja, jag tror minns jag... Det gjorde en riktig grym dubbel sjätte gång. Ja, då. en viktig del. Ja, den var ja. riktigt riktigt. Ja, den var fin. <laughs> <laughs> det finns ju också. Ja. Men sen så, så tror jag kanske. Jag tänker på det där för egen del att det var nog första gången på väldigt länge som jag faktiskt blev nervös, mer nervös än vad jag hade varit i Turin och mer nervös, man får nog backa väldigt länge. Att jag tror att det då gick upp för mig vad som höll på att hända, liksom att vi hade chans att vinna ett os till. Och då mm. blev det liksom overklig att OS är så stort och, och på något sätt så kröp det liksom in i mitt medvetande under matchen. För jag vet att jag, jag ska göra en sten som ligger ganska långt från bot. Jag har det spelat liksom upp i minnet att jag jag ser ju jättemycket av stenen i bot och det är egentligen, den här garden är väl knappt en guard Men jag ser garden hela tiden liksom, mm. innan jag spelar och jag, jag menar, Då vet man ju själv vart stenen hamnar, var hade jag fokus på garden Jo, den går mm. i guarden och det blir en här missa från hela laget Och jag minns framförallt mina egna missar där då, då. Så, att, ja. så att vi liksom egentligen bjuder matchen till dem och de har ju sen matchen i sina egna händer Men på något sätt så lyckas vi ju hålla oss kvar i matchen och få till den där skiljiga omgången och just där, det är ganska mycket nerver som avgör också, eller hur? Bara nerver. Nej. Och jag har tittat på den där, och det jag får rysningar när jag tänker på det. Att det är precis det vi säger. Det är inget liksom snack. Det är vad man tänker som det som händer. Alltså du, du är det du tänker. Mm. Och det Sherry Bernard säger när hon ska spela sin sista sten är Now, let's do this this time. Och då betyder det att hon tänker på sin tidigare miss i tid. Mm. Och vad gör hon då sen hon missar såklart igen? Hon har liksom inte fokus på det hon ska göra, utan tankar och sånt här blandas in i så det är ju helt fel kommentar att säga när man kommer ner och sätta sig på här nu ja. gör vi det den här gången, har Jag har en gång till på ja. mig och, och det sänder ju inga bra signaler till sig själv Nej då säger man till sig själv att jag missade nyss Precis ja. så vilken tur lyckas. för oss där ser man att det är liksom det mentala spelet som gör att vi vinner den här matchen att är i det läget liksom hon, gör inte, hon förvaltar inte det läget vi har heller på bästa sätt men hon gör det tillräckligt bra för att mm. läget ska finnas Därför kär Bernard att liksom göra sin sista stel Men hon orkar inte mentalt riktigt klara av att göra det men Hon tänker på sin förra miss och upprepar samma Egentligen ett mm. ganska enkelt misstag igen Och vi vinner Det var speciellt va? Ja det var Jag fick riktigt rysningar igår går när jag kollade på det. Jag brukar inte få det Nej, det här? Men det var så... Och för mig är det liksom så kul att se tv-bilderna För att Menar, att, få upp, man, att uppleva den där känslan är, skulle man ju kunna betala pengar och äta till en små narkomaner det ja. var som är, ett rus det är något som inte går att liksom, det stannar en kort stund men man känner ju som att man håller på att lyfter till månen eller någonting sånt där och sen att man nu kan se bilderna på dem som var in vår familj jag kan se mina barn, han är ju så liten då men, mm. men Adam är ju eh, ja större så mm. han, han Menar, det här glädjen som han och även de andra anhöriga, mina föräldrar, det är, det är så otroligt, för att det är just det här att få dela sin framgång först med laget, men sen också när man är på ett OS, då, man delar det faktiskt med hela Sverige, för då är det, helt det är vi, mm. vi vinner, vi vann guld, säger folk, och det, alltså, att jag har fått vara med, om att folk känner så. Ja, är... Att hela landet har vunnit. Det... Ja, det är för mig det bästa. Det är bättre än eller Det är bättre än någonting. Om bara pratar med dig så känner jag liksom att jag blir så oh. oh. För att när man kommer hem och folk säger så till den. Och de berättar att de har sänkt på, släckt av tv. Sådana som jag inte känner. Oh. Det, det är det bästa. Att få alltså att vara med om det. Alltså det, det, är... Ja, det är imponerande. Alltså. Mm. Och sen efter det där då var det... Då var det var det, klart det. Då var det. klart. Ja, det var det. var ni hade. Jag tror att vi hade jag jag hade jag hade egentligen gärna Fouet, så det tror jag ska vara helt ärlig, men jag insåg nog att jag hade inte hade inte riktigt ett val att göra därför att jag hade ju fått Anna, då, vårt andra barn, 2007 och hon föddes med kejsarsnitt i och i slutet av september, ungefär 26 september, så spelade jag EM och då vann ju vi i början på december och det är egentligen alldeles för tidigt när man har gått igenom en så stor operation mm. och jag hade henne och sådär. Så att vi vann det EM-guldet där, då, så stolt har jag aldrig varit över mig själv. Jag brukar normalt inte känna mig stolt över mig själv. Och då gjorde jag faktiskt, jag gräts ledigt hållare av ja. för vad jag hade kunnat klara av. Liksom att jag hade faktiskt varit tillbaks. Jag var ju liksom inte i form någonstans. Jag hade ju liksom ramlat första sliden jag gjorde. För att mina buknås kunde ju avskurna ja. och så. Så att det var otroligt uh, stor upplevelse för mig personligen, för laget var det ju inte lika stort, men det var det ju en en men för mig var det en av de skönaste Ja, faktiskt var det, det. Ja. Ja. jag var stolt över att jag hade liksom lyckats på det mm. jag hade en mjölkstockning och 40 det, <laughs> och, och jag spelade ändå för jag ville absolut inte, och det där kan man ju undra liksom, vad är dumt och vad är inte dumt, vad, vad gick gränsen på vad som var bra för laget, nu lyckades jag ju ja. men kanske var jag lite envis där, men det, det, det har nog tagit min vi har tagit mig långt också Man måste nog ha rätt mycket, mm. rätt stor dos av det här funket <laughs> ja. För att bli bäst ja. Som det blev alltså det. Men där, det var efter 2011 så var... ja, det, det, ja det var det som jag skulle egentligen komma till Jag tror att jag hade gått på liksom, lite mer än vad min kropp orkade med så att allting var bra i mitt liv och sådär. Men jag kände att, om okej, okay, jag har en familj nu. Och jag har ett jobb som jag behöver. För att jag hade inget möjlighet att försörja mig på körläng. Nu kanske det finns lite mer sponsorer hoppas jag. Men vi hade, det liksom, ja, vi hade det bra, absolut. Och vi fick ju jättefin stöd från SOK, Men det var inte som att det blev pengar mm. över som... Att nej, spara undan nej, nej, eller Jag tror inte det heller nu, det vet jag men, tror men. inte. Men jag är tacksam för att vi har fått. Men det betyder att jag behövde ha ett jobb. Jag kunde inte bara göra curling. Och då kände jag att okej, jobbet, familjen och körlingen, nej. Och vad är det jag kan välja bort då? Vill jag välja bort familjen? Absolut inte. Det är det skjorta. <laughs> och jobbet behöver jag ha jag tittar där också. Så det är självklart, jag måste förörja mig. Mm. Ja men då måste jag välja bort curling. För körlingen är liksom det här lyxiga som jag har fått vara med om så mycket kul. Så att, hur svårt det än var då, då så... Så var jag tvungen att fatta det tror jag Men det var svårt och jag tog för mig, jag var inte enkörling heller på mer än ett år För att jag orkade inte rent känslomässigt orka dit För att jag tyckte att jag saknade så mycket mm. Så för mig var det stort när jag blev tvingad att spela en sten Eller liksom jag var på sånt här, jag hade lov att ställa upp på något företagsevent Och då sa ja, men kan inte du spela en sten Eva? Och så tänkte jag, att kan okay, jag göra det då. Och så, sat, så spelade jag, en låg för en dubbel ganska enkel Det var inte något speciellt svårt slag. Jag hade dock inte spelat mm. en på mer än ett år. Och så gjorde jag den där dubben Och så, och så sa jag bara att gick jag fram och tog honom med en sån tack. Och så rann lite en liten och så här, nu fick du mig spela min första ensens <laughs> LOS-finalen. <laughs> ja. Och han var då så, ja, så skrattade vi åt det. Då. Men det var ett känslosamt ögonblick för mig. För att jag, jag älskar curling och, ja. och eh, brinner för sporten. Och... Eh, jag har jag coachat efter det där också. Jag tycker det heter det, det jag ja. var väldigt jätteroligt. En guld och OS brons. Ja. Jag tyckte det är okay också. <laughs> helt och jättekul att få vara nära de här fantastiska killarna i laget vid med sina ja. stora talanger och, eh, ja det var jättejätteroligt och jag vet inte men Jag hoppas att jag kunde bidra lite grann eh, till deras framgång. Det gick jag inte att det var <laughs> Ja, en liten del har ju alltid alla som är runt omkring eh, ja. ett lag. Mm. Är ja, kul. Mm, jättekul. Podcaste della Corlindo. Med Beck, Jennifer, Jennifersson. det kan det ske. Jag var på, på, på, på någon nivå. Ja, jag tror inte det är egentligen eh, inte, det var kanske. Ja, precis. Det, för det är ett roligt sätt att menar, där handlar det mycket om det som jag tycker är kul, det vill säga strategi och taktik. Mm. <laughs> och det, det gillar jag. Eh, och jag tror att jag är ganska bra på det också liksom eh, det finns många som är, men nej jag tror inte egentligen att det är rimligt För att jag är nog, om jag ska vara ärlig, rätt så sugen på att vinna när jag gör saker och ting Och det är ingen läge för nån satsningen Nej, alltså jag behöver komma i en helt annan fysisk form den jag är idag jag har ju fått möjlighet att göra karriärer på mitt jobb Och har en helt annan befattning än jag hade innan Så då måste jag välja, det som är som allt i livet, att man kan inte få allt Utan då måste man välja bort något Och då blir det som våldtog 2011 igen det är väl inte aktuellt, kanske du att fundera på Nej, men så skulle jag göra en comeback eller få möjligheten till det då skulle jag behöva välja eller försöka ordna mig ett annat jobb. Vilket skulle kunna gå, mm. absolut. Det finns andra jobb att få än det jag har nu. Så att, men det är liksom att du har som sjukvinnarskalle så att det skulle inte gå... Och ni i elitserien nu spelar jag bara elitserien? Nej, på. då skulle jag hellre spela andra tävlingar eller ja. något sånt. Det behöver för mig inte riktigt viktigt vilken etikett är på tävlingen. Då. då är det mer för upplevelsen mm. av laget. Och visst, det kan vara i elitserien också. Men eh, just som vi pratar om ordet comeback i det bemärkelse som jag tänker på. Mm. Då, det kommer det nog tyvärr inte hända. Det har nog både åren och eh, formen sett till här. Ja. Och jag är så glad för det. Nu med lite distans till. Men det är uppbrottet som jag jobbar, så jag kan förstå varför det är lite drottare som inte har någonting annat kommer i väldigt svåra situationer, kanske depressioner och så. Mm. För att de har, det är så mycket som man lägger i den här. Hela upplevelsen med förberedelser och själva tävlingsmomentet att du får hela den här bekräftelseboosten på att det du gör är rätt, liksom, det försvinner ju bara. Så att jag är så tacksam för att jag just hade både mitt jobb och min familj att falla tillbaks på. Hade jag inte haft det så hade jag någon som person varit så känslig att jag hade nog kanske mått jättedåligt de där åren. För visst, jag vill inte vara en här, men jag gick inte runt och kände mig deprimerad, det ska jag inte säga. Nej. Men jag har stor respekt för... Att det kan hända med elitidrottare som inte har något annat men jag som har kanske har varit helt ja, idrottare För det var ni aldrig va? Nej, Nej. aldrig. Mm. Jag tycker också att det känns som att det är något bra med curling. Det går ju fortfarande att kunna jobba mm. och vara riktigt toppklass. Mm. Ja. Jag hoppas att det kan fortsätta vara också. Visst, det ja. blir en äckligare plattform man står på som man växer i sitt yrkesliv. Men man märker nu, vi sitter i Körninghallen i Dandryde Stockholm Ladies just nu, vi kommenterar. Och det märks ju att du verkligen brinner för det fortfarande. Ja. Du är ju inne det här när du ja. fortfarande. Eller? Det gör jag, ja. absolut. Så att det, snarare som en coachram skulle jag uppskatta att ha. Och det är ju någonting som jag fick smak på med Nicklas Och nu när jag har det jobb som jag gör. Jag jobbar på, på personalavdelning och, och har gått en del liksom, utbildningar i det här facket. Så känner jag att jag kan verkligen, jag tror att jag kan hjälpa äh, lag utveckla. utvecklas. Och det kanske jag kan ägna mig åt mer i framtiden. Mm. Det kan vi, på. Ja, vi, vi kan behöver jag... kanske se lite. Ja, då ringer ni. Då ringer vi. Ja, ringer ni. Jajamän. Ja, nu är det faktiskt så att vi ska ut och kommentera om tio minuter. Mm. Så jag tror vi får avbryta här. men Fantastiskt att prata med er. Mm. Det är en av de absolut största vi har i hela sporten, hela sporten inte bara Sverige. Ja, och det är, det. Exactly. Och det är Max Bäck, ska du veta att Eva Lund, som han, han frågade för typ en timme sedan, men det var... Och det är bara Sveriges bästa tre i en men kanske inte du vet någonting om. Nej. Ja. Han <laughs> kommer komma hem och skämma på oss men den här lilla nundan. Ja, men. Ja, då säger vi så. Så hörs vi någon gång. Okej. Ja. <laughs>